פרק ז: "ויהי בשנת ארבע לדריבש המלך, היה דבר ה' אל זכריה בארבעה לחודש התשעי בכסלו. וישלח בית אל שרעצר ורגם מלך ואנשיו, לכלות את פני ה' לאמור אל הכהנים, אשר לבית ה' צבאות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 ואוזניהם הכבידו משמוע, ולבם שמו שמיר משמוע את התורה ואת הדברים אשר שלח ה' צבאות ברוחו, ביד הנביאים הראשונים, ויהי קצף גדול מאת ה' צבאות, ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע, אמר ה' צבאות. ואשערם על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשם אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה.